Andal san Andal san Andal san Andal san 11 hadis Ana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayni fa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma se prednosi Da je, da je rekao, kaže Allahov, jer za Allahovom cilom je prošao pored dva kabura. Ovo je jako zanimljivi, lijepi, vrlo bitan hadis. Kaže, pa je rekao za, kaže inne huma leju azvebani kaže njih dvojica se kažnjavaju. Uoma ju azvebani kaže inne kažnjavaju se zbog velkog, nečeg velkog, krupnog a među njihoma فكان لا kaže što se tiče jednogodišnjaka kaže nije se la yestetir nije se štitio od mokraće nije te štiti znači da ga ne upršćem mokraće imamo riwayat od da ode ni spomenta riwayat u riwayatu kod, kod, uh, kod Muslima čini mi se la yestebri La es ovo znači, znači, nije se štitio da ga uprši mokrača. A la es tebrio u rivajetu, znači, nije, nije čistio mokraču kako treba, znači. Očistio se, ali ostane. Jedno i drugo je ispravno, jedno i ula, drugo ulazi u, u, u, ovu, u ovu potrebu i obavezu čišćenja od, i paženja od mokrače. Kaže, u amal aharu fekane jemši binemime. A drugi je, drugi je kaže... Preno, činiju nemimet. Nemimet znači prenošenje riječi tuđih istinitih, ne lažne, ne da doda još, nego istinit je koje neko izgovori od jedne osobe, prenosi od uh, drugoj osobi sa ciljem da napravi zavođ. To je nemimet. I zbog toga su, ova dvojca kažnjavaju kaboru. Kaži, fe ehadeđerideten, ratbeten. Kaži, pa je uzeo granu od palmi, poslanih Salona, sad ne muzeo gran od palmi, ratpe pa svježu, svježu gran od palmi, fe šeqqaha nis fejn, pa je prepolovio na dvoje. Fe gareze fi kulli qabrin vahideten, pa je u svaki kabur zabio po, po jedan dio grani. Fa qalu, ja Rasulallah li me faalte hada, pa su rekali, oh poslanić, što si tu uradio? Što će ta grana, što se zabio grane? Kaže, la'alehu, juhafefu anhum malem jejbesa. Kaže, nadat je se da će im bit olakšano sve dok se ne osuše grane. Da će im olakšati. Šta će im olakšati? Kaznu. Olakšat kaznu sve dok se ne osuše. Vidjet tu tumačenje toga. Sve vam sad najđe u glavu oko, oko toga, oko značenja u gadisa. E, govorit o tome sad Znači, uh, spominjući ove propise koji su ovdje spominuti. Uh, znači, u hadisu, da prepičemo hadisu Nači u hadisu je došlo da je poslanik sve lalahu, ali je sremen prošao uh, sa skupinama shaba išao i prošlo pored dva kabura. Pa je bio obaviješten. Otkud on zna da je inutren? Bio je obaviješten. O, o gajbu. To da se neko kažnja o kaburu, to je sva gajba, ili tako? Pa je bio obaviješten od strane meleka, da se ta dvije osobe se kažnjavaju kabor. Uh, ovaj Hadis ima više rivajeta. Više rivajeta, znači, slično, slično je sve, slično znači, više rivajeta o tome kako je prošao, šta je rekao i tako dalje. Ti rivajete, sad nisu bitno da ispominju detalje toga. Uh, pa je on obavijesio, pa je posljednik Salonim sal, obavijestio svoj umet, Uh, I to je smisao toga. Što je obaviješćen? Da obaviješćen, da, na, da nama se prenese da u stvari ljudi će biti kažnjavani u kaboru. Prvo, znači, govori se ode o tom uh, azabu kabr, o kaborskom azabu, ka, ka, kaborskom kažnjavanju. Da će, da je, da, je, da, je, da je to, znači, od ono, od ono što je dešava, da je to, u to treba biti uvjereni, da je to dio akide. Znači, od, uh, mutevatir hadisi su došli, koji potvrđuju da postoji kaburski azab, kabursko kažnjavanje. Sa onih detaljima oko toga. Da li se kažnjavaju samo mu'mini ili mu'mini i kjafir? Da li su imali kadborski azab narodi prije muslimana ili nisu imali, o tome govorio, imam tahavi u svoju uh, tahavijskoj akide, oko detalja toga i u komentaru te, uh, toga. Što je tema za sebe, znači to i akidijskih akidijski knjiga se uči. Pa su onda, da spomenite, da je poslani sam onda rekao, znači nisu kažnjavani, uh, nisu kažnjavani zbog krupne stvari, onda je pojenta, znači pojenta, tome. Znači, da ovi nisu kažnjavani zbog krupne stvari. Kakvo krupne stvari, kako su mi nisu krupne? krupne u našim očima. O pitam šerate, a šerijata znači krupno, tim se kažnjavaju? amvaj. Znači, u našim možima to nešto nije krupno, to sad kako se očistilo, znači je l ostalo, nije ostalo. A, ovo da prenosiš tuđe riječi. Ovaj, da prenosiš i, ovaj, a to što često dešava, ljudi, ljudi jedni s drugima gužvaju, svađaju se, prenose odližne riječi i tako dalje. Što se ne razmiješ o tome, prenosiš ciljem da da kao tieraš neku pravdu, ostvari zavađaš ljude. E, to, znači, e, zbog ove, ova dva grija su ovdje spomenuta. E, znači, te, to, e, znači, spomenuti jedne, jedne oblasti, a to je po pitanju čistoće, a ovaj iz druge oblasti, to je među ljudskim postupcima gdje e, šetan radi, među ljudima zakuhava i e, pravi fitnu i smutnju da da se proširi mržnjane prijateljstvo među ljudima, bliskim i nebliskim prijateljima, rodbini i tako dalje. I tako da ovaj haddje znači ima i tekako ovaj Sada se posebno da pitanje, dobro, spomenite se ove dvije stvari ovdje u hadisu. Da li to znači i drugim svim grijesima, tako sličnim njima, se ljudi kažnjavaju kabor. Da li se kažnjava ili ne kažnjavaju? Da li se može kijasnom to reći ne može? Ispravno da to kijasnom ne može. Znači sigurno se kažnjavaju zbog određenih grija. A kojih dačno daće li detaljno, e, to ne možemo dati. Znači, poslije stvar, gajba... Mi znamo samo ono što smo obaviješteni, da sad kažemo, aha, slično ovdje, ovo, čišćenje, uđenje, znači, sad nama padne na pej, nije ovo radio, ni ono radio, zbog ti će biti kažnjavan, slično ovo među ljudskim postupcima. Ako ovo ne mimat, znači, tu ulazi onda je gibet, tu ulazi ovo, ulazi ono, znači, analogijom potvrđivati stvari uh, u kojima smo obaviješteni, ono što se dešava gajba, znači, nije isprano to analogijom raditi, osim uopće onda kažemo. Znači, da, da je logično da da slični sličnih stvari se kažnjava, je zbog sličnih grija se kažnjava također u kaburu. <gled> A sad pojedinačno, kako, koji, eto je sad druga priča. E, ovaj hadis, da krenim odmah na, na ono, ovaj, na, na najbitnije stvari, na što ukazuje ovaj hadis. E, prva, najkrupnija stvar, ovdje što je došlo u hadisu, najkrupnija stvar... E, u stvari, možemo, to nek bude najkrupnija stvar, u stvari ovdje ovo potvrđivanje azabul kabra. Znači, da je, kao što je došla motivatorija hadisma, znači, prva potvrda da, da, da će biti kaborski azab i da je da je, da je on od, od, od, od, od akide ahlesuneva džema da je to stvar koja je hadism, koji motivatorija i koja se potvrđuje da moram biti ubijeđeni u to i tako dalje. Znači, to je prva stvar. I uh, imamo ovdje Uh, e, znači hadis u on kontekstu kad hoće spomenim ovaj, ovde spomen to znači da osoba nije uh, nije vodla računa da se ne uprči od mokraće prilikom vršenja nužde mali. E uh, znači ni vodla o, računa o neđasetu, koja posle narodno ostane, ovde poenta, povezan tu jer jednom posjećinja i badete, ostalamo to nedžaset. E uh, Nismo u hadisu drugom došlo u hadisu kojeg za kojeg kaže da je Hadir da je vjerodostojan, danas prenosioca kaže exeru azabil qabri min Kaže većina kaburskog zaba je kaže od mokrača. I hadis kaže da je Hadir da je vjerodostojan, bilježi ga Hakim ibn Huzeyme u svojim zbirkama. Euh, da li to znači da da mokrača ima neku svoju specifičnost po pitanju kaburskog zaba ili nema? To je sad pitanje za sebe. Spomeni to je o hadisu. E, razlog, kažnjavan, malo prije spomeni i to je, hadis, ovaj hadis ukazuje i da je, da je zabranje ne mimet. I da on od razloga kažnjavanju kabor. A onda a, poslije toga, na znači, dolazi da, da, treća krupna stvar, a to je ono ko ima veliko razilaže među učenjacima ovo što je radio poslanik Salsend uzeo je dvije uzeo je jednu granu palme uslomio i zaboju u dva kabura kad je to radio e, naš znači, narodno to iznadlao shabi pa su pitali pa on rekao ono što je rekao da, da se nada da će olakšati dokle god su vlažne sirove dok su god znači te grane budu, ne, ne budu su osušile da će to olakšati onima koji ima su kaburu esas na osnovu toga imamo dva stava učenjaka da li je propisano da mi zabadamo grane u kabore. Ako ne grane, slično granama šta? Cvijeće ili cviješće, što bi rekli narod. Znači da posadi cvijeće na kaboru. Cvijeće ili nešto što je vezano za drveće granje i tako dalje. Neko uzme i napravi krušku pored kabora. Kad nekrižni djeca trgaju nekrišni krušku, štini djeca trgaju nekrišni a onda dolazi krupna mesela, jel, jel ispravno, jel dozvoljeno na, na mezari, grublju, da se odu, da se uzimaju, da se uzimaju vočke, jer, eto, ima li tu kerahijeta, harama, hoće se ljutit stanovnici ili neće, eh, po pitanju ima dva stava učenjaka, po toga, znači, stavljanja grani, vlažni, koja se nije osušla i sađenja slično k tome, recimo sađenja cvijeće bilo koje vrsta ili bilo koji drugo u grani neko može, znači da zasadi neku ne mora biti vočka može bilo kakvo, kakvo stablo da zasadi i da ono raste što duže raste, povom ovde što duže raste i bude, bude sirovije, ako, ako onaj koji je ukopan tu ako ćemo lakšati, dugo ćemo lakšavati i bit ćemo lakši što duže raste Ako bi, ako bi samo zabio granu, oče brzo su sušti. Ali ako bi posio neko stablo još ono raste, još hrast stavi, a hrast god nama tražne, znači dugo vremena može da mu, mu raz. Uglavnom imamo dva stava učenjaka po tom pitanju. Prvi stav učenjaka je, po pitanju stavlja znači, grane vlažni, kažu da je mu stehab. Znači, mu stehab je da se stavi grana na kabor umrlog. Što kaže jer ovo radi, poslanik sam znači, kaže da bi nama pojasnio propis. Oni nama baš njahu propis uradio je to. Nije rekao važi, kaže ne ulaži samo za njih ili za njega, ili nemojte vi raditi ništa pošto je on ali uradio, su smo čuli nama pred nila. Dobro, kako je tumačenje toga? Kako može vlažna grana pojašnjavao Stivu Činjanović, kako to može vlažna grana ili stabla neko koji nije osušen, kako to u kom smislu pomaže onima koji su kabor? kaže, oni kaže džarida tutusebih inde sahibla kabur kaže džarida, kaže donosi tesbih, odnosno grana lažna, donosi tesbih veliča lađelešanu na kabur onog na, či, na čim bude posađena i dokle je god ona donosti tesbih dok je god lažna kaže taj tesbih osvjetljava njemu njegov kabur taj tesbih osvjetljava njemu kabur To je niho tumačenje. E, naravno odgovor na ovo tumačenje je taj da u stvari te spih donosi i suha i vlažna grana. Pači ispravno da jedna i druga grana donosi e, e, da jedna i druga grana da donosi te spih alaoješano. se zanimljivo je da su ovde ovaj vezano vraćaće na mezebe vraćajući na mezhebe, da imamo znači, dosta učenjaka koji su na tom stavu. Znači, imamo uh, skupinu učenjaka koji su na tom stavu, znači, koji, koji su na tom stavu da ovo da ovo koristi. Pisao sam, to je detaljnije, tu meselu, može, ko će, nek se može se vratiti. Uh, unutar mezheba, znači, imamo dva mezheba, koji, koji u njimu stehabe to da se uradi. Druga skupina učenjaka kažu da to nije propisano. Ne samo da nije propisano. Nego kažu, to je na koja ako ustrajava na tom. Kako to pojašnjavate? Kaže, jer ako to uzmemo da je da to bude stalna praksa, to je propis. A za tako nešto, kaže, nemamo imamo dokaza. Oni to radu u jednoj prilici. Nije predacijeno da nekim drugima shabam, bilo kome, Kada su ukopavani, nakon što su ukopavani, opični ljudi ko nas radi nakon što ukopaju, radi tu stvar. One je prolazio nakup, pa je stavio. I predstavno je u tom slučaju. Niju drugim, I u tom slučaju kad je obaviješen da se oni kažnjavaju. Pravi stalno praksu da se svakom uradi, na kroz je kao, otkri znaš biti kažnjavan, možda neće biti kažnjavan. E, znači to je samo za, dva, za, za ta dva kabora. U drugim situacijama nije to radio. Da je to bilo propis radio bi poslanih samzala. Radio as haba nije preneseno as haba na sto radu. Osim od jednog od njih od jedne od njih da je preneseno da je vesijetio šta je vesijetio da mu se stavi grana na, na, na kabo. <kuh> Ova druga skupina očenjaka kaže da je ovo novotarija. Kako tumače ovaj hadis? Kaže, to je specifično za poslanika sanosada. To je od njegovog bereketa, od njegovog fadla, on je to uradio i zato što je to on uradio koristit će im. Kako je poslanik sanosada obavistio. A neko drugi da to radi, nisu to razumili da nisu to radi, niti je bila to njima praksa. I kaže, to se vraća samo na Na, ono što, na njega što je on to uradio. Nisu, nisu razumijeli od njeg da je, to, da, je to, da je to stalna praksa, stalni propis. A ovo što se prenosi od Boreide i Husaiba, da je ono poručio da na njegovu kabru stave dvije grane, Uh, ruvijanu, prenosi znači da ima, da ima određene slabosti u tome što se prenosi od njega. A od druge shaba nikog nije prešteno da se to uradio, bilo praks, on je ove ovaj sjetio. Znači, on to nije radio nekima svojih i tako dalje. Znači, ispravno je ovo, uh, Allah zna najbolje, ispravno je ovo uh, na čemu je drugi stav učenjaka da to nije propisano, da to ne treba raditi, a ustrajavat na tome, uh, smatrići da je to ispravno, da to koristi, bliže da je to novotarija ulazi na novotarije. Zašto na novotarije? Zato što je sve što se radi oko oko ženazi, oko mezare, ono znači to prese ulazi u ibadet. Sve što ulazi u ibadet i do što što nema dokaza za to, a ovo ne može biti dokaz, znači. To radi radio u jednom slučaju, nije bila stalna praksa, ni to radila, sabiti radio po svojim sansanama. Znači onda to prelazi ako je ibadet vezano za ženazi, obride i ženazi i kaburova, onda prelazi u novotariju. I bliže je da je to novotarije da nije dozvoljeno, nije propisano. Uglavnom, ova, ova stav koji smo rekli na čemu je, na čemu je skupina učenjaka, da je mu stehab, to su potonji učenjaci u dva mezheba. Potonji, što znači nisu prvi bili. I mami mezheba nikad njih to nije rekao. Osnove mezheba nije, nego od potonji učenjaka, a potonji učenjaci mnogih stvarima su ovako znali, ovaj, pripisat i ostavi da je to od mezheba, a, a natome nije bio mezheb u osnovi. Sa mnogih stvari. Dovodanje dan primjer, oko učenja nije ta. Ne veći to jednu salije, lillahi ta'ala, ono da Dva zvanična mezheba su na tom stavu da je to muzteha proučen. Nijet prije, prije namaza. Koja dva mezheba? A nefijski šafijski. Kod njih je donijet nijet riječima muzteha po mezhebu. Koje je mezhebu? Zadnji je Na čemu se skrasio mezheb? Prvi učenjaci... Niti to rekao imam Šafija, niti to rekao imam Bajburanifa, niti prenosi se od prvog kako spisanski Zanefis u mezheba, to je od Muhameda Hasana Šejbanije, od nje se prenosi. Da je dobro da se proči. Da ne bi propholo u neto. Globalno, znači ispravno je da pa se ovi meseci znači mnoge stvari što prepisio mezhebu, znači uješ se treba provjeriti da li je to rečeno od zadnjeg učenjaka mezheba ili to su prvi rekli. Mnogi stvari Takvi primjeri imate koliko hoćete po toga. Da je jedan stav bio mezeba na početku, i opće poznato, pripisuje mezeba, a onda dođeš činjaci, poslije toga donesu jedan drugi, suprotno tome, po, šta, kod Hanefi i Jaje, kod Hanefi i Jaje, recimo, uh, nije nije dozvoljeno, nije ispravno da se, uh, da se naplaćuje imamet, i, uh, da čovjek bude imam da bude moezin, da se ne smije uzmati plata za tu ta haram, zato što su to i badeti. U mezebu to je haram, i to je opći stav mezeba. Hanefijskog i Hanbelijskog A onda potonji učenjaci jednog drugom vezava kažu nema smjerti. Dozvoljen što? Pogodiće niko da bude ima je mozejim bez toga. Nemaš naš ljude koji hoće dobro da rade, onda kad ništa dobro ne rade, sač moraš mu dati nadoknadu. A onda što mu daješ nadoknadu za vrijeme utrošeno? Pa i su prvi rekli za vrijeme, ne daj mu za ezan što tlanja na mars što klanja i što jezan uči, nego dadno mu za vrijeme koje troši i veže sebe za džamiju za mjesto. Tako se vraća opet na dva stava, Meseba Šafija i Malikija, na čemu su oni bili da u osnovi to dozvoljeno, jer mu ne plaćaš i badete, nego mu tra, plaćaš negovu vezanost za, za to vrijeme koje, koje troši na klanjanju, koji se veže za to vrijeme da, tu bode, da to bude duga tema. Uglavnom, pojaštaj zbog toga, zbog toga, jel, kad se nešto pripiše mezebu, da, da je, e, pogotovo te, te sporne neke mesele, uvijek trebati gledati, znači, kako je bilo početko mezeba u, u prvim stoljećima, kako poslije, na čemu je završio mezeb. E, ovaj hadis završimo sa njim. Znači, hadis govori o tome o Rahmetu, poslanika, sallallahu, alaihi wa sallam. E, poslanik, sa sallam takozre, nije spomenuo ko su ti ljudi koji su bili u kaburovima, sa ciljem, da, znači nije mu bio cilje da iznosi njihove mahane, nego da, da, da izneste, kažu, ovdje se nalaze ta, ta dva lika, znam ih, na se sakrije. dva kabora, znači, kažnja, ovaj su oni koji su u njima, e, vjerovatno su oni koji su bili tu, znali o kome se radi, međutim, to je sakriveno. Znači, e, znači treba sakriti, e, napraviti taj takozvani sitr, e, mahane, nedostatke, drugi ljudi treba sakriti, ali ako pitanju propis, možete propis pojasniti i na drugačiji način. <clears throat> Hadiz ukazuje na jednu vrlo bitnu stvar. Ako je ovdje došlo da se kažnjava zbog mokraće, nemarnosti i nepažnje, prilikom mokraće, postavljaju se ovdje pitanje. Da li se ovdje misli ovo što vezano za mokraču. Da li je ovdje uslovi šart da se, da se ne vodi računa o čišćenju namirno namirno Ili nenamirno. Ako je nenamirno i to od se desi, ne imaš grijeha i nešto za kada ste Ako namirno, onda što je kazniti? Kako se tu mači ovdje, Hadisa? Šta mislite? Ima ovdje veze namjera? Ili ne ima veze namjera? I kako se Hadisa razumije? Kako se razumije? Mora biti namjera tu ili ne mora biti namjera? Znači, mora biti namirno da je nemaran. Zato će je. u jednom privajuću došli o čišćenju drugom prskanju. se čovjek slučajno. Ne govorimo slučajno, nego da li on ciljano nemaran ili se on trudi da uradi osobe, pa ostani nešto. Trudi se, potrudi se da se očisti, da se zaštiti od mokraći i ostani nešto. I ostani mu. Jel tada ima potpada pod, ovo, pod ovu prijateljne potpada? Znači, riječ je ovde o osobi koja... Ciljano ciljano, ciljano, ciljano. znači ne marano, znači, sve jedno vodi, onako onaj... Znači, ali onaj koji se potrudi da se očisti, ali ne opet onu krajnost bolestničku, ono potrudi da se očisti što je regularno. Međutim, desi se da mu... Znači, ne možemo se desiti da stalnom ostane to je nemarnost kad je stalno konstantno ostaje. Da ti neka se desi to se može desiti, al da stalno bude da da stalno ti osjet, to ukazuje na nemarnost. Ovaj hadis govori o jedno bitnoj stvari, oni su učitelji dovode u poglavlje šta koristi umrlom od djela živih. Pa su bašli oni koji smatraju da ove grane koriste umrlom, pa kažu to je dokaz za ulazio. A ispravno rekli da to ne ulazi u to. A tema o tome šta koristi umorlog djela živi, vi znate, poznato razilaž među činjacima, mezebima i tako dalje. I s ovim smo završili komentara u današnji hadisa. I, i uh, umretu lahkam, svanik, allahu međanik, aškadan laj, aštak, velikove tubu i lijek. Krača. Andalusen. Andalusen. Andalusen.